Farëmderimi të konë vetëm Allahu të madhërishmë Salavatet mi Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallem Mi shok të ti dhe ata që e paselmet mi në dedin ditën e kiametit Sante dhe të flasim për Gjendjen e tëtë që duhet me pasë muslimani Në rrugën ka Allahu subhanahu wa ta'ala E cila është më rëndësishmja Që e përmendi Sheikë Muhammed ibn Bluhabi Allah pasë më shirue Ka përmend ka thonë Indhën në salametëhu Nëse njëri u mëndonë se Ka shpëtu Dhe I ka realizu ato pikat tjera Se nuk i ban shirkë Allahut Dhe është deklaru si musliman Dhe e ka mërdhënu Allahun Subhanahu wa ta'ala Dhe e zbatan fejnë islamën në formëllë e vërtet Dhe nuk është Prej mushrikve distancot prej tëre Dhe se është nga medhhebi Ibrahimit alisato salam, hanefi, i largum prej shirkut dhe edhe nëse nuk i ban shirk Allahut edhe si kur që i si thojnë disa njerëzës e zemrën e kam të mirë edhe me gjithë zemrës e kam, nuk bjen këta por bjen të e fundit e cila ka të boje me njerëzët Pika e tëtë, thotë, nëse njëru me ndonë se ka shpëtu prej tëre Mirë po vlau i vetë Apo shoku i vetë Apo baba i vetë Apo njëri u i afërti ti Thot e ka bo një shirkë Prej frigës Apo përndë një interes Prej intereseve dënjës Thot kë person Filon me dyshu në ta se Si ka mundësi një person i këtil Me i bo shirkë a laut e ki më konë shka Kura e shokë jemë Kura e shdosti jemë kur ai është baba jam, kur ai është, ajo është halla ime apo teza ime dhe kështu me radhë. Pra këtë bujë me punën emocionaleve. Sa i përket punës së gjykimit të njerëzve. Ku Lazar i jetojmë në kohën e shubogateve dyshimeve. Muinjë më ha sipas logjikës së Aristotelit, sipas logjikës së filozofëve. Njerëzit thojnë, po çfarë interesi kam unë me voça fitikan? Njerëzit thojnë, çfarë interesi kam unë apo dini Islam me u marr më por nëse asaj se filani kanë zullumqara po s kanë zullumqara 45/8 Muhammed ibn Luha bi rahmetullah ka bazuar e ka bazuar në fjerran Allahu subhanahu wa ta'ala suriku junus në fond dishinë ajo ajete e përmend Allahu xhalla ka thon wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yidhruk maslut ndonjë zot i cili nuk të bandam as do bi O i dërgumë jam Nëse ti e bank ta e lutë Ndë një zotë për e zotë në dhe Për ndë një interes Apo nga friga Ti atër në të iqë për i iq zulumë qarëve Dërë thotë Unë i prashre pyty në të uve Nëse Muhammed s.a.s. kishtë erar në shirkë A kishtë pas hatër Allahu s.a.s. Në të i të i të i të i të i të i të i të i të i të i të i të i të i të i të i të i të i të i të i të i të i تو رش فال الله سبحانه وتعالى تكس ولا تدع ت او محمد ولا ندونا رب ت او محمد تدع موسى الوت موسى الوت ديكان براي زوتنا فئن سالت نسيتي ابان فئنك تمد وقت دتبش براي ظلم جاربه فئنك من الظالمين اتاش Baba Peygamber sallallahu alaihi ve sellem. T'farh huk me ka, a kon musliman, a kon ska. Jan disa mesaje vllazër që tek sufit, tek dervishat, tek njerëzit të cilët janë shumë afër kreshterëve, apo tek njerëzit të cilët në fakt kanë dhëshëruar me kreshërizu islamin, ata i kanë i kanë sendet me hatë. Andaj krishterizmi, edhe yahudizmi, edhe fe të tjera që janë sot janë derivat i hatrit janë fejme hatr që ka thënë krishtert? për hatr të isës në jenë thalë gjunat ato thënë për hatr të isës isa ka shku e shkritzua po sallallahu alaihu sallem edhe për hatr të isës në jenë thalë gjunat në jenë a gjunat qartë pëndoj që shtu ka më fa edhe në islam a ka vend për hatr o vëzër dhe Allah i sitë hinë hatrit 0 presi 1% ajo badh 1%, 10% 5% edhe batë 100% Andaj hatër nuk ka na fena allaut Subhanehu wa ta'ala As emocione dhe gjuna me thonë Po gjuna be e përmenda si rast Babën e pejamerit sallallaj sallem Apo nanën E pejamerit Sallallahu aleyhi wa sallem Me pas ka në vdhezër me hatër Me ka njëri musliman Ishin ka nana dhe baba Të pejamerit sallallaj sallem musliman Nëse nga thot dikosh pa kini argument E sa ato e në konshkije Ka argument e vdhezëni tashtë të, kjo nuk vlenda është atë për juve se shumë për juve i dini këtë sende, mirë po kjo dhe të hasi dikush për njërëzve me me evra mendjen nga se menhegjet metodat e mësimit që nej kina mësun në për shkollat filore në përgjësia në të shkolla ko hatri për uj ko hatri për uj a po kërë thonë dikush kjo është djali mësusës a, të monë, ndronë mesinë kesh djali i filonit. Tom start na prendin prez vizli, kemamsuq të sende se shkojn shkojn në punë me hatrit. E feja e pe amedit Allahu subhanahu wa taala, nuk ka fe hatrit. Nuk është fe hatrit. Na përmendëm në dersën e javës kaluame, ata se prej friqës nuk orsiëtohet njeri me bokufër, edhe prej asaj dyshimit që quhet me gjithë zemër nuk e ka, nuk nuk e pranok. Tamam, nëse njeri shpoton prej asaj, atëherë e ka dhe një obligim tjetër për rreth njerëzit që i kije njerëzit bashkohanik që jetojnë me neve zbashku por ato që i ka vdek, në vdekë në të kalumen e ka një hukum të Allah dhjeni vëzër se në këtë dunia nuk mund është me pa diqka nuk mund është me ndëgju diqka dhe të mse e ka një hukum të Allah e ka një dispozit ose ban, ose zban dhe njëri jo, ose është musliman, ose është shafir ose ë Dispozit të Allahu ka Dispozit edhe të na ka Edhe këto dispozitat e fejs Islamën janë prej jasht Më brendin nuk e di Te edhe nuk gudën bërë me thonë Kua e dim na njetin që e ka pas Kjo e një meselit tjetër të Allahu e dim Për njetet Allahu i dim Ne edhe na intereson e jashtë mja Edhe këto Për këtë se i pike Argumentit për ata se babaj pejë Amerit Sallëserem e konë shka Edhe nana e ti kanë qenë shkije Nuk e nkonë musliman ka shkuën në fushën e Abwa. Ku i ka thënë Muhammed sallallahu aleyhi dhe papa. Ka kalu luftë për luftëta mes Mekës dhe Medinas dhe ka dashur me Ulut. Allahu subhanahu wa taala ka ndaluar Muhammed sallallahu aleyhi dhe pastaj thot kërkova për Allahu që të shkoj të vizitoj. Të vizitoj vorrin e babas, të nanës, edhe më e Allahu më shkoi më vizituar dhe ka filluar me çaj. Edhe sahabët kanë filluar me çaj dhe i ka thonë ju mos kaini. Ju mos kaini. Unë jam të kajtë Si ka pofë prejnë, për ju ka në dhimpë Mi po kja e kajtë me pe Ameritë A ka ndikun ato, se ato i mi bom isliman ato Kjo së ndikon Kjo nuk të ndikon Mi po këtë thot hoxha Për jetini, apo gjendja Apo ndjenja e tehtë e besimtarit është ajo se Thot aji nuk ban shirkë Aji nuk i ban shirkë Allahot Aji nuk ban kufër, mirë po tjertë Për rrështë që i ka Thot faale hun khaufa Ndoni prenjes dhe Banka Friga. Ndoni prenjes dhe Banka Friga. Apo tetri nga interesi. Fa hel yestukullah Allah an hadha ولو kana aslahu an nas. Po besim tari duhet me besu kta, se edhe nëse konsiderohet te njerëzit se ky person i cili ka baur shirkun nga Friga dhe interesi, edhe nëse është njeri më i mirë në sy si të njerëzve. Do thotë, edhe nëse ka diploma. Edhe nëse ka diploma, edhe nëse konsiderohet se është njeri më i mirë te njerëzit. Nëse i bën shik, ka qe sarën e të zaltimin, ai është vpraj zullumçarve. Shigoni Allahu sa është preciz. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfuka wala yadhurruk. Ka thanë Allahu i Gjallëu Allah, vetëm mos alut asnjënin prej njerëzve, ma la yanfuka fi nukum me te badobi, do thot. Sikur Allahu i Gjallëu do të thot, do të na thot neve. Dhe për diçën e jerzit, jan inte razji. Dhe ata për intereset e lu sin dikan. Etimos gabome lut diçka. Prej sendeve që vetëm Allahu ka mundësi Me t'i kriju dhe me t'i dhënë ato Vetëm Allahu t'i e pa to Ti mësë gabo t'i kuina prej njerëz me alip ta Asë mësë gabo në njëzut prej zotën e me lut Asë në njëzut që e shpikin dhe nëzjerin prej mendjeve njerëzit E t'i e lut ata Nga friga apo nga dobija Nga interesi Fe in fe alt Po nëse ti Mas kësaj Bjen këta Fe in nëke idhe minat dhalimin t'i e zonëm qarëtër Që këtë në këtë hitabë, në këtë ligëratë që Allahu e ka thënë A hënë edhe pejameri sallallahu ahe sallamë nëse kishë ban? Fein, nëse, po të kishë ban pejameri sallallahu ahe sallamë edhe kishë një vëzëleze A ma Allah dhe ka rujtë E na rusëm Allahumë gjellaratë si kur që i galujtë rujtë Allahu pejamerin sallallahu ahe sallamë edhe ne vetë në rumë Dherën në momentin e fundit të frimëvaritë që kimi Edhe neve Allahu të naru se Dhe Allahu i sikur që ne ka uzu Allahu gjellara Në dumeru të Allahu me nairu të Allahu Subhanehu wa ta dhe, pund, e tala këtë uzu Dhe këtu pas ka dhëboj e me pun E njerëzë të tjerë Thot, këj person Edhe nëse konsiderot se është njëri u mej mirë Nësi përfaqën e tokës nuk gudzon Të i në katë rast më, mës me konsideru për e zuru në qarëve A uja kol Apo nuk gudzon të thot U kefiru hu E u kefiru hu A ta konsideroj qafirë nëse këto janë fjala të Sheikh Muhammed ibn Abdul Wahhab, do kemi fjalët e mia. A e kufirojëu, edhe ai i habu din, diçimi i disa pranierës ka thënë, sikao mundi unë më zon Qafir filanin ndosaj e do fat. Sikao mundi me konsideruar Qafir filanin ai fal namaz. Sikao mundi unë me konsideruar Qafir filanin ai fal namaz. Kince ata të kohsë Pe Omer se vasi selam dhe Abu Bakri që kanë marrë ide, ato ska kanë fal namaz. Jo valla kanë fal namaz ato. Edh ata kanë fal namaz. Ata kanë besuar ditën e gjykimit, kanë besuar në ditën e gjykimit. Ai kanë thon vetëz musliman, po valla i kanë thon vetëz musliman. Madje nuk mundesh me gjetë ti njerëz që janë muslimanë dhe më brapa bëjn kufër e ata të thën neina bo jehudi. S'ka kushtu. S'ka kushtu nuk mundi me gjetë ti. Neina bo kriste. S'ka kushtu apo thot unë e kam e synoj kufret. Qoftë që islami m'i të imi rahimehullahu kur dikush praj njerëzve, shallallahu an de pejgamberit. Sallallahu alejhi wasallem, la shumica e rostavë thot në ndonjë, nuk e synonin ata me shejtallahun dhe pejgamberin. Por e kanë çollën të shprehin thoin diçka. Amoraliteti është sharbre. Ajo është realiteti shome. Dhe konsiderot e till. Andaj. Thot wa huwa yuhibbu ad-dina wa yubghidu ash-shirk. Si ka mundsi me kont chafirnjoni i cili e do i kafeën edhe urrej ka shirku ka vlasni kështu njerëzi që e urejnë shirkun edhe e dojnë dinin islam madhje e ndihmojnë argument rast i Ebu Talibit Ebu Talibit e vlasër e ka dash dinin islam Ebu Talibit e ka dash dinin islam madhje e ka lafdru dinin islam madhje ka thonë nuk ka din më të mirë nësi përfaqën e tokës se dinin islam Ebu Talibit në poezje ka thonë wa lakad alimtu bi enne dina Muhammedin min afdalil ادياني دي بريه الدين متو رتيت اديثوت ود بهسوي س فيا محمد اشفيا ما امين سيبر فاتن التوكوس ولو ولولا الملامه وحذار قومه مسكي شين بونه كيدنسيت و لافهه تنيرزبه لو وجدتني بذلك سمحا مبينا نتوكشا قرتفو مجد الشعب الاسلامي اما كهين الاسلام سكاهين الاسلام nuk e ka pranu islamin të gjeneratot e parat të muslimarve nuk mund është me gjithë emocione të lasdru me që janë në kohën e sotit dhe dijeni vëzër se në të kohë në kohën e selefit, në kohën e sahabëve nuk ka egzistu i rgjaj nuk ka egzistu këj kancer i cili është në kohën e sotit që e përmendën në derësi në javës kalume ku njerë zishtojnë e me gjithë zemë më se kamë Por interesa kam për nga Afrika e kam. S'ka s'kan ekzistuo kto. Mbrojtë por kanë dalë vëzot. Janë shpinë kanë njerëzë. Edhe njerëzët kanë dashtuar dhe kanë filluar me thon këto sende, andaj Sheikhu rahimehullah e parme nd pa tjetër. Gjendja e tet e besimtarit është që besimtari nuk duhet me pas emocione sa i përket njerëzve për rreth, por ai duhet me qenë i zhveshur nga emocionat në to mesele. Koft ai baba i jot, nana hala hala teza jak shnorë sikur që i kemi i kemi ke, ke, ke ndërgjuar na njerëzit kur thonë e nëse ai ka këtë mendim çish ka mundësi me kon teza e me chafir çish ka mundësi me kon hallaja ime këto nuk janë meselesë që përzihen me teza dhe me halla këto janë meselesë dini ja Allah subhanahu wa taala ti nuk përzihen me, me dispozitat e emocioneve se e kam një taft apo s'e kam një taft e kam dost apo nuk e kam dost po kjo meselesë ka të bvoje me me argumentet o ma a'azza man takhallas min hadha Ka thonë në vazhdim Shekë Muhammedullah, bi rahmehullah, e sa vështirë është që njëri ju të largohët për i kësaj. O ma a azzë, shumë të pak të janë njërdit që largohën nga këto dyshime. Bel ma a azzë men jefëmuhu, të të satë pak të janë njërdit që je kuptohin këtë mesele, o illem jamel bi, edhe nëse nuk punon më këta. Bel ma a azzëhu men la jadhunuhu gjënuna, e satë pak të janë ato njërdit që nuk mendojnë se kjo, Sa të pak të janë njërdit që mendojnë se kjo që ka flasim na është që mendojnë i vëzër Djeni vëzër Se kjo ka qenë problematika ma e madhe E shumë të imamve të ehlisonetit prej korë, korëve të lasht Andë e ka thonë imam i ehlisonetit Sheikh Barbahari Rahimehullah në kohën e vetë Kër ka pas problemet mëdojnë me është Ari Të si të kanë të indikun nga filozofia E Aristotelit në qështët e imanit ka fonza injer itili anjer itili as per muslimanve dhe nuk bën negacion e kemi obligim ta konsiderojm per muslimanve dhe nese njeri u musliman be në ndonjë negacion që e prish islamin wajib alayka an tukhrijahu min alislam e kjo obligim me nxjerr islamit kjo është përgjigje për disa njerëz që thojnë e çfar dobi e kam unë nëse mirna me çështën e tekfirit foin disa njerëz çfar dobi e kam musliman dijeni vëllezër Çështja e takfirit, se çështja e konsiderimit të mushrikut mushrik dhe të kafirit kafir, që bën kufër të qartë të madh. Kjo është direkt e lidhë me thënën la ilahe illallah. Etash, unë e tash pës. Ata njerëz. Cilat më marrën si a fjalë la ilahe illallah, ana mos e. Tash i shësh shumicën e njerëzve që janë në Facebook, a janë nëpër internet. Ata shumica rasoni i isht rasoni njerëz namaz. Më, mi pa ulza aty të me ditë një xham. Se shikë Muhammed ibn Abdullabi, rrahmehullak, ka thonë, du të me ditë qdo musliman. Se obligimi i parë i muslimani dhe me i madhi, është fjala La ilahe illallah, më rapo vjen namazi. Edhepse, tek njerëzit namazi dukët me i madhë. Nga se pesë herë në ditë i i zamë të nata. Mirë po, ajo që në ka banë eve musliman e shahadeti. La ilahe illallah. Ane du të me ditë pa tjetër. Këtë shahadet me mësue. Dhe se, në shumicin e raste Njerëzit ndikohen prej emocioneve. Edhe kur i marrin punën e gjykimit ndaj njerëzve, gjykojnë me emocione. Gjykojnë me emocione. A nda vëllezër? E gjithë luftat që u bën atë muslimanëve sonë në dunjë. E gjithë luftat që u bën atë muslimanëve në dunjë, është se këta musliman të jetojnë në xum. Të jetojnë në ëndra musliman. Duke u servu dyshime të këtoja të emocioneve dhe më thon njerëza po, s'ka më mundsi S'ka mundsi njëri me në konsullum çfarë? Si ka mundsi Filan Hoxha t'u thonë çshtu? Filan Hoxha e ka dhënë as fetva. E tu para sot viti vllazër. Duhet më ditë një gjë. Se ata të cilët e bëjnë dhullumin janë njerëz. Ata të cilët e bëjnë shirkun janë njerëz. Ata të cilët e etojnë, e besojnë, e veprojnë i luftojnë musliman, po me shirku janë njerëz. Ndo shtë e njërëzit më të afertu Ndo shtë e në rejthi Mu që të njërëzit dalin dhe të azojnë rrugën të ju Mu që të njërëzit dalin dhe ja uzojnë rrugën muslimanve Andaj vëzër Në kohën e sotit më bashkohore Apo luftat që ju bantë muslimanve në sham është enderlith mu më këtë meselit Kërë që është i bashkohore të tash Kërë ka folë Sheik Muhamad i Bilohabi Rehme Onan në e Zdruresu Nije qethon inma uadina min ajli at takfir njerze ne qanluftu neve per çështjen e takfirit njer kanthon at tawhidu zein tawhid mira allah nje tamam mira kethu ama ti konsiderosh njerze qe thojn vetas musliman e ne kohën e shej mohammed elorabe shumica per njerze qancin mushrik shumica qadi shlorabe qancin mushrik e marti qan pas hasan hisan ahmed Edhe kështu më rafë, emra muslimanëve A ma ta nuk e në kënë kënë muslimanë Nga se kanë bëho të avafë radhëvoreve Kanë bëho të avafë radhëvoreve Kanë shkuë e kanë lehut e glijarë O bedewi, ma shnof shmien O ibn Abbas, ma shnof shtam O zëjt ibn Khattat, ma shos këtë pun Dhe këto nuk e në kënë kënë musliman E shikë Mohamed ibn Abluabi Aka shqaru këto meselë njërëzë Sa që kur arrit shqarimi në një nivel shum E shikhi Muhammed ibn Ebu Luhabi Në gjami E i ka thonë këto fjallë që i suho shikhi E në të mamë, këvejt E ka kuptu të vërtejtë Ka thonë të vërtejtë e në këto fjallë Mirë po Ka thonë a i njër i cili Unë dëshmëj ka thonë A i njër i cili neve bedevive Që adhorin e ibn Abbasin dhe zejdin dhe bedeviju Në zë muslimanve A i që në zë neve muslimanve Unë e dëshmëj se a i nuk ka musliman A i e Unë dëshmëj ka thonë Se ajë njëri ciri neve në zë, musliman Vë Allah një në dëshmëj se ajë qafir është Nga sa e ka ditë shumë mirë A konë vetë pronori qasaj E ka ditë shumë mirë se Shfarë problematikë e kënë pas o të njerëz E emrat e muslimanëve i kënë pas E emrat e muslimanëve i kënë pas E ta shtu parashtërët piti o dhe zë Këthejemi të fuqie e muslimanëve Nëse kjo mesele Ka të boje direkt në qeshtë e në muslimanë masën të edunjas nuk kishin pas hargat të vet në trojet muslimanet të cilet nuk janë musliman janë qafira me brina bile janë to kush kish luftu muslimant kush kish mujt me luftu muslimant që që uvët har harbun biluakjale luft me autorizim i autorizon të dika në ratët luftu në të ju në Pakistan kush im qenë nëzët musliman Në Gontenamo, kush i ka që avdhëlazër? Musliman Na shokë në borgi në Gontenamo, se po Kush i ka që në Gontenamo, që ta amerikani? Jo, pakistanezi i ka që avdhë Pakistanezi, po Me emra dhe mbi emra, musliman Sa që dhe të kër të gënojnë Prangt E dhe të lidhin Të lidhin me Bismillah Të lidhin me selam të vje Selamu alaikum në rahmetullah E dhe kër jëthuë këfri gëllahut Që ka me bon? Roga në ka që u neve Cëk Unë punar rogës është E qëka në puna e qëtire njërë të që të lidin të i durët E të qojnë atje A ka i gjma për këtë meselit Vlazër ka thonë sheikh Bimbazi Se ka i gjma në umet Të pajtimi të janë të gjithë dhjetartë E umetit Muhammedet sërë Allahu Aleyhi Vesallem Se kush i ndihman shkijet Kontra musimanve Me njëndim më të vogël Kontra musimanve Këfara i gjma anë banë kufër me i gjma Të për për për për Eta ashto nuk mund të menart puna e emocioneve do gjuna më thon, po Gjuna Beidarja e ka thon këta. Nuk mira, çka më bën ti? Zori e ka thuat. Po ka fëmijë të shtëpia. Nëse ti ke ka fëmijë të shtëpia ai tjetri i mshëlti që ju votonamo, ai e lopë ka të shtëpia. Atë lopë e ka po. Apo? Është një sigurisht që. Edhe ai është musliman vëllai vet. Ne punë gatras Islami kanë ndaktë nuk kemi vështirë. Edhe sa ikunse ronse u shlo. Andaj s'kam unë si kanë ndaktë asnjë. Në teorim besin Anderla zër janë shtugu, haqëllartë, e rëgjas Gjehmizmit të cilët e kanë bë këtë zullum Dhe vakuma e bëjnë këtë zullum Djeni se kjo qështë e ka të boje Dhe është vitale muslim, për muslimant Të gjitha luftat që i kanë loë muslimant bëjnë, Edhe të në të ardhëmën të gjitha luftat Që të të bojnë muslimant Problematika ma e ma odo të tjetë që kjo pikë Qëka e konsideranti të rathtarin Që i punan për shkjet këmë xhallarë zyrtar në botën arabe zyrtar tash jo xallarë të burgjit jo xallarë të cilët ruhan ka jashtë xallarë 100 fotin hak që ruhan alhamdulillah nuk themi se vetëm atëllë të burgjit ka jashtë atëllë që e furin vërtetë allah i ka rujtë ato e xallarë zyrtar ata thoin ja këto janë musliman këto janë musliman e ti ku ta konsiderosh musliman shta çka ka problem ata a nuk është problemi i madh këna është problemi më i madh me të cilin ne mballafaquam vëllëserët boxhahitë të rrugën e allah Kjo është problematika ma e madhe që në bella faqo E tash, këto sende i ka jetu Shekë Muhammed i bluhabi në kone vetë Anën tjetër ka thonë një fjallë tjetër Rahmehullah në dhurur e së njëje Thotë Shekë Muhammed i bluhabi Inna ma gji Inna bi arba tjeshja Të njerëzit kemi ardhë me katër sende Kemi ardhë me të uhet Dhe alarmim prej shirkot Dytë parët I ka në përqy njerëzit Kena orët me të uhidin, kena thonë Allah e shtja Vetëm Allahut me adhuruhe Kjo është shumë normal njërët me pranue Edhe me alarmu prej shirkut Musë mi vartë takë Allahut, mirë Kena orët me gjihat Edhe me të këfir, këto dyja si pranuj njëzit Këto dyja Jam mesinat më dhuja, shumë Me lukëtumë rrugën a Allahut Shpijet të komarak me nejtë shpija Rahat me flejtë Mosë me posë probleme me këpion Mosë me ndrë u lafër bëkët kanë iqë Topi njërd Dembelin e komarak. Rehat në kon. Mos më pas probleme. Me ke mirë. Këta mesja e tekfirit. Tat inma udina min ajli tekfir. Ne kanë lleftur njërd për çështën e tekfirit. Ne koha e Saudit e vlerë. Muslimantë jetojnë problematikën e njëjtë. Historia po përsëritet. A do të përsëritet edhe të ardhmën? Historia po përsëritet dhe do të përsëritet edhe të ardhmën. Tash e ke problemin e musliman dhe në sham edhe në Irak, edhe në lindje në mesme disa musliman të cilët janë duke e penguë projektin i cilë qohet Sharkul Ausatur Kibir lindje e mesme e mame ki musliman që luftër rrugën Allahot të cilët nuk janë të shqit as nuk marin të hola prej organizatëve të arabisë saudite as pej Turqie as pej Irani as pej masonve Po ato e në vetë E tash këto Konsiderohen se janë rezikë Për kanë për masonizmin Të cilët ne i kanë vendoshë të kufi në botë Dhe këto luftër rrugënë Allahu Subhanahu wa ta'ala Dhe me kalimin e kohës Këto luftër rrugënë Allahu Subhanahu wa ta'ala dhe nuk njofin kufi Të sakë zbikos Kufit e o këpëth Nuk i njofin kufi që kërë mësun në grafi Kufi që kërë mësun krasën e pestë nuk i njofin, nuk njihën ta, atëherë dalin disa njerëzi prej muslimanve të cilët ju parachesin marveshje. Ju thënë marveshje me banë. Kjo ndodhët tashën mes doles të Irakit Shemit edhe mes një pjesë tjetër për disa luftarakve që luftojnë atje, mes grupëve tjera. Dhe prej kushteve që i kënë qitë doleja për me banë marveshje për me u gjikua me shëriatë Jo për këndështarë, për, për jen, i këndështarë, për i këndështarë, për këndështarë, i qëndështarë, ka qenë qen ajo se qëfar hukmi të Allahu të keni ju për shërbimet sekretet të Turkiës, shërbimet sekretet të Jordanit, shërbimet sekretet të Saudijës. Qëfar hukmi kanë? A janë musliman, a janë shkije? Në fakt, qëfar hukmi kanë të Allahu subhanahu wa taala të shërbimet sekretet të cilat punojnë për shërbimet sekretet jasht a janë A janë shkije A ka hukëm të laud për ata Ka vlazën, du të me ditë se ka Ka hukëm të laud për ata Edhe dyta Ata grupe të cilat jenë taku me McCainim Dhe Paul Whaleyim Qëtë që ka vra musliman Edhe disa tjerë Edhe marim pare Për e tëre, për mi luftu muslimant Qëfar hukmi ka në të njerë që i bashkëpunin më ata Sot disim Njeri nëse ka kiti në pastrëp të hlisonetit A i për gjithët një, s'ka problem Njerën nëse ka akidin e pastërt, se ahli sunetit, po di gjithnjëherë, s'ka problem. Mirpo, nëse nuk e ke akidin e pastërt, i ke irxhë. Ki e irxhë në veti, atë har problem është. Atë r bon problem i shumë i madh. Edhe e bënën problemin shumë të madh. Andaj vazhdon. Kush e ka akidin e Sheikh Muhammed ibn ibn Abdul Wahhab, apo akidin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Këto njerëz i nuk i zemë musliman, siku që nuk i kanë zanë musliman i tata mosejle me këtë dhabit edhepse kanë falën e masë. Nuk i kanë zanë musliman. Edhepse i kanë zanë musliman. Edhepse i kanë mashtru një person që, i cili e shqyt rëgjallë. I cili ka pas diplom, dëshmi, nga penameri, sallallahu aleyhi vësallem, se kjo është njeri mirë. Në mrejnë nautës i kanë mashtru oto njerëzë. Të gjithë një qenë mitë janë konsideru se janë komë prej qaf Madje u e kanë mërë devet, edhe kuajt, edhe shpatat dhe i kanë lanë me vite, me jetue, pa shpat, pa kuaj, pa deve Pas e ndë të armatimit Madje u e ka thonë e Bubekra Siddik Të besoni se të vramë tonë janë gjenet, e të vramë të juve janë gjenem E këto a kanë akone Bubekra Siddiku që i paska qitë kushtet të cilat kushtet nuk janë libri në Allahot Kështu i kanë thonë, dikosh për njërë dhe në kone e sotit dhe u lesi thënë Qka? Këni qitë kushtet që n E babakër e së diku, ju paska thonë mërë të dinëve Ju, jo, nësë të dëshironi Me po marrë veshje E unë më ju janë gjallë juve E në më bakfi i rapt Si ka zonë rapt, gradë dhe kanë zonë rapt Edhe thmit dhe kanë zonë rapt Si të dëshironi me bakfi ju në gratë Edhe thmit, juve Atëherë duhet me besu ju së të vramët e juve janë në gjëhenem Pra të vramët e njerëzve Të cilët bashponojnë me me kënin Në kontra muslimanve, qëka janë? Janë Me Emra Hasanu dha Husajna me Emra Hasanu dha Husajna. Janjë hanë, kët meselë përmen Xhehamu Allahu berë Allah. Ki është gjendja e tet, ku njerëzit kaplohen prej asaj që thon, po mjekë koka besigurte. Po dikush, oho xhë, sikur te ka mjekë radhaj. Ti kam mësu në Medinë, ai kam mësu në Medinë. Ti përmen bim bazën e radh bim bazën e përmen. Ti përmen abin habin, ai ja më rohabin e përmen. Ço stëfë njerëzit. Mi mos ka të boje kë meta kes ka dvoje mata, andaj vetë duhet me kuptuar realitetin e besimit. Se çështja e besimit, i imanit, nuk është me fjalëra, nuk është me emocione, nuk është me hatër, nuk është me ata se unë e kam amnestuata. Kjo është njëri hem, Lenaonash. S'kan këto mes njërihem me njëri jot. Fash me pas ka njërihem, njëri jot, i shkon babaj pejgamberit sa musliman. I shkon nona e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam musliman. Mir po kanë vdeg në shirk. Akonnë zulumçar Abdullahi, babai i Peramës, akonë zulumçar, valla është akonë zulumçar. Nuk e kanë ndaj personi i keq. Ka vdekë në shirq. Abdul Mutalibi ka vdekë në shirq. Kan pas cilsi burnie, kanë qenë si burni, njerëz të ndershëm, Mishafid në kanë dërrua, statika e vojë. Siç i ka thonë Aishë radhiyallahu anha, Peramë, sonsel për Ibn Judanil, kanë njerëz arabë më të njohur, më dinamë, i cili ka bë, ka bën njerëz 100 dash në për shemb, për për një ditë. 100 jetë kam hartumia. Allah i ka dhonë pasu një të madhe, ka dhasht me urzue, ka dhjip në kodrën Kudej, në Mekke, ku shukë në haqë e dinat kodrë, ka dhjip në alt, ka dhjip në vrra, ka dhjip në mit, e, ni pasu. e ka gjith një të qipt madhë të altanit, pas të njëzboj njëri maj pasur, e i ka dhjip njërzve, ka qenë shimbal në gjymër të lëk, fesnik ka qenë, bujar ka qenë. Peja Meri sallësëllëm i ka dhjip ka në Aisha, a i ka bato biti një ka aja. Ai një gjë për dyve nuk ka thonë. Ado pse mesjetë nuk kanë me emocione. Po mesjetë nuk kanë vatra se valla njëri mirë ka kompon. Mundot me kon njëri mirë. Mundot me kon shka edhe njëri mirë. Kur flas njëri mirë, e kam çrdhimin domthon me sjellje të mirë. Mundot me kon. Le të vona se ka pun prista me Allahu subhanahu wa taala. Të gjithë punëzimin an punon në Allahut. Edan kat rast. Luftat që ju bëhat muslimanëve në dhonjë, atë ndarën Allahu. Do të ju bëhet këto luftë muslimanëve. Nuk vjen me bo Amerikoni për Washingtonia Aspër Londoni Ai, su, A i suksun vjen në mesin e metropolave muslimon avdhëzër Sun vjen në Bagdad me të luftuaj direkt Aspër në Damasë direkt Por vjen për mes hargatve Vjen për mes hargatve të cilat janë Si grupacione, si kur si janë rafidit e shia Që nuk janë pjes bër e istamit, iq Po përkatsuar në istam Ose për mes murgjive Ose për mes murgjive Ase për mes grupeve të ndryshme Interesji Ase për mes gjahilave Që e shikujnë vetëm dirarin dhe dirhimin Që e ndrodh berë sa ta ta pru njër Kër është marë Kupu e Iraki prej Amerikanëve Që i vrajten me dëshmin E disa prej autorëve kryesorë Më të njohur të Amerikanëve në përlibat e veta Si kur që ka përmenta autori një libri Për satanën Përmentat në fillim të librit, Amerikanë është taj, sa të cë janë vrat 600.000 civil në luftën e Irakët. Ma shumë është të vëllëzër, po ga e përmendë. Janë vrat 600.000 civil. Edhe në fillim patën sukses mujahidat në Irakë. E ilaqin ku e gjetë të vëllëzër? Në vitin 2008, ilaqin e gjeti dëbëllëbushi. Që njëse ilaq? Ilaqin i sahavatëve. Kjo ilaqin që mundohën tash një kosisht me vazhdu me atë ilaqë në shantë. Ilaqë i sahavateve. Që ka janë sahavatet? Sahavatet janë ngrupet që thëhin se e na ehli sunnetë. Rasi kur na, a ma bashkëpunin me shkjet kundra muslimanme. I marrin dyqin e pazetarën gjep, edhe lufton musliman. Që, për dyqin e pazetaro, e fiton në gjahenajnë të. Për dyqin e pazetaro, bodhë shka, qafir, ndelë prej fejzë. Brinët e kufrit si dalin, Ma dhje ka haja Allah që i arsjetojnë Ma dhje i konsiderojnë Mujahida Ma dhje i u thujnë shëhida Ma dhje i u thujnë shëhida E sheikh Muhammed ibn Abluhabi Preja se i kohë e ka forë për të njerëzë Nga se sheikh Muhammed ibn Abluhabi Shtetin e sheikhu të tëvhirit Eka në luftu të njerëzën atë vaqt Muhammed Ali Pasha I Egyptit Shiftarako Aja eka luftu të të të të të të të të të të të njerëzën atë vaqt Nuk e ka qenë muslimana kur shko, njëri britanez apo. Asnjëri s'mandevesh apo. Apo ka njëri britanez. E çfarë sevojë njerëzve, çdo herë kanë pasë edhe kanë me pasë. Çdo herë kanë pasë edhe kanë me pasë. Kesh një kashillë vëllazër. Mbas pari, vetë muslimanit duhet të mbrojtë imanin e vet, ku një herë mos bëj intereszi. Ma mirë besimtari të dërshë cigare. Ma mirë besimtari punon me haram. Diçka, se shkon në botë puntor i shkamit. Kundër muslimanit, nuk guzon besimtari me vogta. Ku Pas njëherë Nga se dhellë prej fejtë islame Dhellë prej fejtë islame Andaj, këto ishin dikushte Që i kënë qitë dollja Për kadijën Pas të kënë thonë disa njërzi Ameri, Apo Alija radiallan ka dollën Me jahudit be në gjikim Alija radiallan ka dollën me jahudin në gjikim Po, muslimat i dhellën e në mërtedin në gjikim Mu gjikua Me po kadija duke më konë prej ehli sunetit Aja, kuptoni këtë avdazër Nga se Nëse ka di ju e konsiderenata si musliman Dresa ki, e ka vratata si murtet Ata tërti e pas këvrat muslimanit Nëse këvrat musliman të përët dhe të tina Kjo është e o mesele Kjo është e o mesele Që nëse Njerë ju i pranën ato, atër do më thonë se të kirane Në shubhë në i rëgjas Andaj, vëllëzër, gjatë kohës Musliman vetë par Ka ditë kanë qenë prej ehli sunetit Ka di shurejh, ka qenë Ka di ju të qenë e ka z Ibn Khattabi, radiallan, me dëshmine, ma mërëm në Khattabit, ka qenë sunni, ka qenë në akitën e hrishonetit, nuk ka pas dëllavere dhe mashrime. Në kohën e sotit e lëzër, janë të fabrikum të njerëzit, andaj friga shumë e madhe. Pra ndaj, fogja, rahme Allah, të ka përmendë se njerëzit në këto mesele për interes bëjnë kufër, nga friga bëjnë kufër, edhe mendojnë se kanë arshuje. Pra ndaj, Allahumë subhenu tala pas ka thon ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك مسالوت اسكان تشزباندوبي اس من افريكا مسغابو ما لوت اتا فان فعلت فانك اذا من الظالمين رسابان تي برزلومشاربه باستاي هوجا رحمه الله ثا وما اعز من تخلص من هذا صف شتيرا اسمو لارغوني ريبيكساي اذا ما وشتيرش ما كبتو كت مساله Edha ne se nuk punon natë mesele, bel ma a'zza men la yadhunhu jununa. E sa vështirës mos më mendu se kjo është menduri. Pandaj vëllazër, sot çka bëjnë muslimanët në botë, vërtet. Wallahi njerëzit mendojnë se është çmenduri. Njerëzit mendojnë se është çmenduri. Dijeni vëllazër, se edhe në koha të djallit, kur do të dalë djalli, kur do të mashtrohen shumë prej muslimanëve, do të bëhen me ta, do të jetë sebepi i njët. Donjoja e kanëja interesi sa që sape Amiri sallallahu alaihi wa sallem që njerëzit du të me lidh grata veka me zingjir nga se bauën pjesët e gjallet dhe se me isen sallallahu alaihi wa sallem ka me konë pak musliman, jo shumë o dhe zër pak musliman ka me konë nga se tjetë ose do të dhevjojnë ose do të vritën ose do të dhevjojnë ose do të vritën Allah unarujt imanin ton në dhe zër këto mesire të imanit nuk kanë dëbën me emosionet as njerë Por duhet besimtari mi mësu pa tjetër E duhet me ditë qëfar hukmit Allahot ka filani për njerëzve E ja u vdëzën më një që shara kësat I shohim njerëzit se I konsiderojnë ushtart Ushtart e një shteti Sekularisë se janë musliman Nësa ata përkatsur në islamës Në më fondë se si janë musliman, u vdëzën Nga se Iraku I muslimanve nuk është pushtu vetëm se për mes Njërlikut Vetëm për mes Kretarit e njërlikut E Siria janë ashtu vëllezër. E vendet muslimane janë ashtu. E të gjitha ai ai gjithaj aftësi që është deri muslimanëve, ato përndinimet që ju bon aj i bën muslimanëve. E gjithë ai problemi i madh që është në Palestinë i muslimanëve. E shohim në Gazë e rrethuar. I shohim njerëz masakrohen, para syve të dunjas krejt. Të gjitha ato se ende ndodhin vëllezër përmes disa njerëzve të cilët e kanë shitur dinin e vet. E kanë shitur dinin e vet. Nuk është lart për neve Algjeria. Nuk është larg prej neve Afrika qendrore, janë të urrë muslimanë për detin e Allahut. Nuk është larg prej neve Burma. Çi jep medaljon kryetar apo jep për gazime mbreti i Arabisë Saudite, edhe kënaqet me atë burm, ndërsa ankojnë një pritën muslimanët atje. Sigurisht, sikur pula, pritën muslimanët atje. Do sa këto njerëz e shohin normal dunjon, s'ka problem. Apo e konsiderojnë ata se është problem i mbërthshëm i burmës, çështë e thjeshtë problem i mbranqen i Macedonis që shumë në kanë të nëndër dhe të të të të të a është problem i mbranqen i Uvë e nësër ku të batë e në Saudi në muslimatë e do njëzër dhe në tonë a është problem i mbranqen i Saudis a po? e vallaj njëtjen e vallaj njëtjen problemet e njëta sikur të muslimonit të Iraku, sikur të muslimonit të Saudis, sikur të muslimonit të Balkanit jenët njëta andaj duhet me kuptu këto mes jan dukej rekopesimant bot do të vjen koha ato parë vllazë ka miq njerëz atë për më, për më, për me vokufornieri nuk i dota në brinat as çendron gji ranai mbëçja i gjetit por për, ndikojnë çështet e emocioneve ande këto meselet e imorit nuk mirën emocione vllazë por këto mirën me rregull rregulla sa çështës së së e jo më bon sikur çibojnë njerëzit krimshelin sytë vetë dhe nuk do me uzu për i gjumit më thon se haverkova ka sadusha do që është duko ndesë shfija që u për gjumit, njëre për gjithmonë, dhe dispozitat Allahu subhanën vë talem nuk ndrohen për shakë emocioneme. E lusim Allahu subhanën vë talem që Allahu subhanën vë talem të mundëson mi pas të të tëtë përjetime, këto të tëtë ndjenja të imanit. E lusim Allahu subhanën vë talem që Allahu subhanën vë talem në rinjall me pe Amerin sënë Allah sëllem. Të pim ujn nga dora e ti jenë dërshme. E lusim We now come back to departed. We now come back to the heart of our fallen strike in peace and peace. Heavenly one sind forward, we are All���Ahел Kim. We are coming back to the rest of our mother. Heavenly one,oper genocide in order to enter into Israel, kit lazım in Syria. Lord Jesus you put me in peace? We are coming back to Israel? We are being ancestral in that world. blessing of life of God. Peace be upon you, Lord 1960. صبي obviously